بسم اللہ الرحمن الرحیم با امائی قومن نجیسات فی سمن والماء موسنیف علی رحمت و مصعید دمیعہ کی شروع و بیم موسنیف علی رحمت و کلام کے تطفل دیلی اورو روپ تییند کای خبر پس هغه ویل د دې او سه سمند نمودو او د اورو روپ سه نور ما میلاتی اوم ذکر تو نقریش دی مورته انتال تیارت نه <تصفيق> هاي دې مور کوم تار دي په دې دې مفهم کې دا میانو مصریه خسره ذکر نه کیږي البته د سمن مصریه ذکر کړه سوې ځان فریضه سقاته دې سم اخلو سمنا کمنا کمنا. دویم جلی بیا حدیث دا ابن عباس حليمون انا کلکو. خال خودو هاو ما حولا خاطر دیکو تفسر نه د مياهم مثلا شي يعودين مصره هر زخم چې مسلمان ته یې زخمه کړی کلم مسلمان په سبيل الله یې حيات یې درخه د لرې خدماتي تر ورځې قیامت ته د نیکه اچیا پاتې کی کوم وخت چې بضاعت وزاده خير شوي هنی ویتی بیگی خلانگ بیدنی گیا و بوی بید مشیدی سرانده میہا مسلح دی او دار ورپسی باب کبیه بو رئیی تک دا میہا مسلح دی کشو را علای بلن نا خرکو فلمای دائیں ورپسی باب خایری قیدت نکره ورپسی تطفل دی محقی قضورات و معیعات اتیجا دلت ارقاد قضورات و قضورت و مصحلی باندی نو دا خود معیعات اتیجا نجاسات خود رسا خلقی اینا خویره تماچ راه اینا او بے دحگن رسا لنسا بس بابن فروک لاؤک کتاب الغسل پوریم وضاق دی، نبی دی، شواق او من باتا تفضل من باتا لفضور دا تور دا نظافت نسلیم. دی مکرحات و نظام ساتلگو آئی بلکی صفحی و نظافت پکا دی، لفابون رفت دی کسیم. مسائل دینا میاح دایمو د فقاری رسالت دای له زواهر نور خدایا او مل مومن تب نام مسعود چه خاصه المالکین ور کاشدی ته وو خاصه کې نه ورشي فعلان دی ديان خدا ای مو پنیز باندې په دې کې تفصيل ای الله مرتقن تغیر دا صف 33 کلیل وی کثیر وی راکید وی یاری جاری وی کو دا صف 33 تغیر راغی نجسی نه کو نو هایت می ی مامیشافی مامو بوحنی پر رحم الله دا کلیل او کثیر کثیر کې او په یع یو کې دی دا د او په خلیل کې نفس اختلاچ لري موږ یې چې اختلاط راغی نو سام لاره چکهلې باندې الوتد احناف او شاعفی اختلاط کې دی هم په مقدار د خلیل کې څه تشطا د شوافی په دې باندې مقدار تقریبا 200 دی دا احناف مختلفه قوال <سؤال> دی اخر کې دلته ایمن مایک رحم الله تغیداصاف کته د دې کې شکی د بیرو زاحری څه کې سموسنی فقته اثر نه تعروض نه کوي کسو <سوئی> یا رسول اللہ اتا توضیو او نتوضیو شک درائیوی تا او دست کئی اممنگا او دست کوری بیلی بزہانا دیکھو حجیز لفهم الکلاب نتا غرور کیی رسول اللہ صحان کو فرمی او باکر ایلائی مجیسو شیون آل حسن بحسری ہم دیدین اشتیلات پیش کردی چه خاصلت دو بو پتیو نکتنیل. او منگوارو حدیث بیر بزا دا پجمین جهات بانده نا قتل دے نا صریح دلالت دے چه منگ فقط دے حدیث بیر بزاو تو دا حدیثو مجن دستر دو دے کلام راجی او ابي عبد الله بن عبد الله کلام سند رايدي كشي عبد الله بن عبد الله كلام عبد الله بن العفيف كلام عبد الرحمن ولد ابو سنه توليدي اگر چیت نوامی ترمیزیو تحسن گیلی او پحین تا عزیز کی رضا تصیحیت دیر ماتن د هم سریحا درارت کردیر او ده دادا رسول اللہ اسلام دادے پر زام رکھ کردیر پای چې وایي چې په دې کې کم دي کې په ناتن څو دي خراب او هم د امام التحوي باندې نو وی دغه وجريو پا کم سندگان دے چرا لکر دے چراو بجاری دے دے سندگی دے واقری دے سلجی دے احمد وی واقری کذاب وی واقری اسکھنا دے بخاری وی موطروف کلحریش دے اور سلجی خو موطری روک ذکر یہ بھی حیوی تلجی قزا ہو دا گے تاریخ کی محفوظ دي واک دي لری دې به رضا او بچی دې تاریخ خبره ده او سنجیم بتایې کی ذکر دې زہری توسیق ہم کڑای دیتا ہے خسوکدائی تراز بھی کہ رسول اللہ اس مہم پتاور کی ماں دینے کی ماں جا رہی آنے رسول اللہ اسلام کو بیری بزراؤ کو چشوئی گئی بے پکیو تو کلنا اللہ پکیو بزراؤنا کی تنگ جاری گئی بیرو تبیتنگ جاری گئی مونگو واقری داشی ملینین ری پا حال دی ملینین اغافی ہو مونگو لی نخزونک کو چمائی جاری گئی چاہو بیو خوی کا د دې شي چې په یو تراب یې دی نیو په یو یا رسول الله صلي الله علیه و علیکم السلام په خپل ځان راکړی دا عادت دی چې دا ګندګي په ټولو ډول کې یو بهدار صفائی ته رام دا غره یې چې کوم ګندګی تر وو وزي پوکي تر وو وزي نو کوی خو اندرتي یې نه او د دې خلیزان دا چې کوي با الاپا چی چی نه یا ساته خاریش او د ویندل شي دقدلو سند کې نو رسول الله اعظم ته یې جناب نه پلي دغه څه پلي ترې راکلوه چې پلي دی راстаўان او یا د ساهل دی ای نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی چې او کو دي مشاهده خود اچانا وا او په پای کې دینف وهمي احتماله دا دي مای ماځي کو د حسيني بسي دني شيرين د ديرو ولاري جواب امام شافعي رحم الله معرضي کتيغه قلتين او الحديد بن عمر ترمذيني خبر کړی دي اذا کانا الماء بگل دیر اعطیق نیحن و احمد الخباس. حس Studies اللہ علیه strikes ont و حۯ۪ سنیحوری لی του linم تانیrawdین، اگر عزوت و عه و صانت تعام دیر لیドیر اترکی vois معر opposite ساشنید. محمد از موسعاق وعليكم <معنی> السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بلتر حماد نے سلمہ دا عاصم ابن منذر حدیثہ اربعین فراہم کران دے کلام مرفوقی کریمہ کوکی کو حماد امام ماجد بن جرير عليه عليه موقوف نقلت بكره سنه صلى الله عليه ابن عبد الله رضي الله ابن عبد الله فکران پی دیر تیسی اتنات کے نو کل را جی جا کان ماو کل وقتین فو زنی دینی کی برائشی کی صلاح صلاح صلاح دا جابیر پروید کی اربینیں کل را ولس فهمږيږي ابني عاديكي روایت کې هم مختل مختلف تعبيرات ش ویې موږ په څنګه یې تیمار کوڅوک یې را مارو کوي تیر هغه كله دین دی او دا 340 دا محفوظ روایتونه دي مالې چې باندي شتري زیادت دیشخات لیتباری بیتر مانه آرانه قول لیه که هم اختلاف دیش قول لیه رجول تاویده انسان فا دو قامت تاویده ماش تاوید تغرصه تاوید منگوطی بې کومهږي هم واغسته شي کتنلېږي چې وکمې خو مونږ تهوي د هېر مقام کومه ناراض دي یو څه دړي دې پریواني کومه فر او ویګره یې تر مقام وقا دي حکم چې اگر ځکه پر سند د موږ را ابو بشری مونقال حدیث دي بیا تا جو همکر چې لم يحمل خبث خدای چې نجاست دې بشپازش کوي نجاسه دې دینی چیزال پتو عارف سمونه خداتوجي صاحب دې دې کړی چې خدای داود کې هغه بد او چې لم ينقل فاضري صاحب ده ده ده ایو ابو داود تاییو نیسبت کردی خلائی بیجی کردی ابو داود اجیوز مانی خلق بیجی از زامات تجایی ایر اکو گلن و صاد او داودی تری معروفت کنشتی دا حناف و بینیر مائی قلیلہ خوپ اختلاع دن جسمانی نجس, نجس کیجی ہم مائی کاشی رجی چی تغییر داو دا صاف سلسل رش مائی اگدار دا مائی کاشی رجی مختلف اقوال نقل دی. دیو قول خلوص ده تحريق ده جيوزي صرع خوضيو ده آثر بلزي ترسي ده قلل ده یا لوطه او قرزي او ده خلوانا اغب بلزي ترسي بلکنازي ده قلل ده کنرسيگین با کسیرده یا رنگ او قرزي څېدل ترنګ وګورې به ترتا سره یو کوي دا کوي نه دي سره یو کوي دا کوي یوه ځمای څخه ځمای نو لري اټفاع کوي عام مارو فاصله محمد نه امام محمد قصير داویدی زماد دا جماعت دامی اقبار دا حلی کردیدید. داوه تخمینی جو رو باندرون نا اتپا تجوزی بیرون نا لفتا تجوزی او قل دولس و دولس کی بینزلس و پینزلس کی شلپ, و شلپ, و شلپ. ری ری خبره شاید مطلب دې دی نو سره جې څه په هغه کې आला پره عقل ور پرې څو کی به گژونه د مساحت متر چودو و موټي یا د ریمټ د پاسه دا ګټه څوک غلای کړه مافه های کې خپل موټوی اوه تما ته خو صاحب د هېواد هر وخت کوم غزي هغه دی اعتبار چې سختینه لایي حوض چې مربع موضوت چې مرابان شیر بیده دی فکلا دا فاغا پتواری بانی با اغلی که باری دی. صحیح خبر دادا چه پتولو حدیث بانی عمل دا احناف دی. حدیث دی چه دو صحابون فتری نقل دی. وی کینې جا ست راټېشي مدااو په اړه حضور دې شي دا ای چار دې رات مه کړې دې مزه ډېر بل تر حدیث دې ټولای ام سن نیدو فی روز نه روز سره باط کې نه ایدا د بولنه په مای کی. <تصفيق> راګریږي متره د غسل منولو غد قلتین حض فمال فلات کې ما فلاته ته پشارو کیو بدیدی یو ترخنوزید بل ترخنوزیدن بکینا. چو کولتینو اینوم باغکی که گندگی نیش آریجایی. ها بیر بود آخو کواهم انجرات که بودی. دلتا صدقت ترجمت الباق و محای قومی نجاسات سمن والماء مرکب ناقصدی فیصله وانور را جشید بکیون دی آثار نقل کا اول آثار جو جو دیدی عبداللہ المصند کے نقل کردی لاباس بالماء مالا <سؤال> مغرر طامون او روح طامون او روح نولون حسن باشی مسلک دی دار ابن شیرین مسلک دیراد جزنی مسلک دی چه قلیل کسیر خط مشتی و دار ایمان مالک مسلک دی ایتبار کده اوصاف صلا صولا خو تحقیق چه د موسنۍ روشان کې دی مالک ما ستلی زه یوه رقه نه کولی نه دا کلین او د کچید حتی کوم زو کو زکی فلورتک میته یو کیه په کې وی خوشال اوسه پنځي متغسره ی دی پنځي مې ته ولې شي او موږ دانی شوې چې د مصنئ دې تېر پرستان دي مصنئ په دې موقع کې د نیار ساتو مصلو ته تعارف کړي یعمی مائی تړید او صف راغلي نه راغلي د دې او یې مې او دا هغه دې یا ساتو بول په مایدائم کې مصنئ ځانمو چې څلري او وي تاسو ګورئ ته سلبه تاسو کوي دغه په منتخبات کې د تصنیف نشي چې مونږه زه راي مونږه ترجمه شی د دې کتاب جامع دې دا ته قول نققي فوکا ته توي تا ستنه جوړوي کنه زورې او تابعين نه راي او راي دا غي نه خپل <سؤال> خلا په پښته دلار چا نه نه خپل <سؤال> خلا <سؤال> دې کې دې لا با صبرې شميتودي مراده دې حماد امام ابن ابي سليمان دي مامو ابو حنيفه استاد دي دا سچ دي عبد الرزاق و علم سنند كنا في عراق ٹھیک ده چې حيات پک نهي ممات پک نه راځي چې ممات پک نه راځي د غيبي احتراز نه نجاست نه راځي د تم دا ده ها دا اختلاف، دارایت په اختلاف په اختلاف دواړې باندې د توځ دني باندې نوکانو کوذر باندې نه ځي وقاله ذری فی اعظم الموت موتان حفیذ غیوب ادرق طنا سمی سدث الرمایم تمتشتون بها چې پدی باندې یخا هما کئ ویدحنون فیها تیل بګورزی لا يرون بهباتا رضا قول دی ته نه خبره ای مې قول نامه څنګه عبدالرضا کې نه کلی چاګه وی دا په سمې تجارت لا آج دا تیغ اخ دی په همدې کې کوئی سود دې دین دین کې نه راځي میا تاسو تاسو هماته سه چې دم ریزمین کې دا آتی داړو په خبرې راځي امام وحی په څنګه چې وي او د ګنې یې څنډه چې د امام آتی نه یصل عین دي دا یې دګی سیمه له مونږه نه اچي کو داغه نه ګموی لوري کې کو دا هغه نه مال ابن عبد العزيز دم کراحت من کول دي مالک شايفينه ماده ميار من کول دي امام ابو حریث بس موثق راي دي ده مینه رضي الله تعالی دارويه چه دي مصانيد نقل کو سويدان فاريت ثقت في ثوان فقال وهما حلو كل دم ديغيام نقلكو ذهب له محمد فارا جاء دائمی دي جيتا اني الدنيا باثمن منتا انا منتكنيش نذين بالي ثنل نقلكو من قال ما حدثنا مالك بن شعبان الردلان بن بناء ان او قَالَ مَانْ حَدَّثْنَا مَالِكُ مَعْلَا وَحِسِهِ يَقُولَ هَنَا مِنِّي عَبَاتِهَا الْمَيْمُنِنَا او مِنِلِدَ آمِنَا سَدَادَ مُرْصَدَاتُو دَ مَيْمُنِينَ دَيْهِ رَدْ بَاقَزَان مَانْ دِهِ جَعِي محمار و جورید سعید امیم صاحب رانا بحر دار بیتوه. خوده تردیه دیده و افتلا. شده ده محسن دات دو ممونی نری. هرچی مسلاه دادا غورو چه مانگتبت مردار شید. ترمیزی دویم جل کی پدام اصفت البته دې دي کې یو کې دلتا هوستل دا ده ان فائټنس قطط سي سمين مو ته ندي ذکر چي دا موږ عملا دهونه او دا هم ندي ذکر ترميذي کې مو ذکر دی چې ملشي زندې چوي نه نه يې تي ها ترميذي په ثنا دلته كلام کړی دی هر چره خبره چې دا ورې ځان نيتي کو وليدي دلته دندې بیا په وې امکانه جامې ده او جامې ده او یو ټیک دانه یا څه سره څنګه کوي همو ثاني په دې مل کې اته سوا یو داسما د احلیږي کړه دي زائب کو بولیوی ہمی دعان دے، ما سلم تغلالا. سلم کی غلطہ ذکر دا. دا بوہر رضا رویت تک نا ذکر کری گا. حر رضا ہم اقلا منموس نفیس بید اللہ. او د دې دې دې ته پر لري چې حالي والیداته له اټی باندې ان اگر چې اصله نجاسته خو شي بيده نشو او باګه ته دی په چې تغییذ او صاف راغی نناجخ مثنی پنیر رحمت تو بعید مناسبت باندې تغییزه صافلا اعتبار ورکړه او بعید مناسبت د دې دنباب کې د اورو او اعاخوت او او اردiblampa قPIه يناfunctionEN او اغنقیم انتبه حالا دهして ave دردن teenage time从دردنا عندما اتجا تدام فضغربه نجیعی 이게 دردن PU 요�یدح ہو او دریار치ی بوشد کندام دائمًا Be radmz کمارفوش سمه و یاقصد فيها کمارسوکن سمه و یاقصد فيها کمارسوکن سمه و او کمجنومشی جواب جناحی کبرایشن سمه و یاقصد فيها خدا مست کسید کشو نحن الآخرون سایدقون نحن الآخرون نصایدقون او کوم جراف یو او هردا او که چې د ډاکټر جما په د په جهات او په زمینه باگر یو جود کے لائے بولنے کے مطابع کشتے کرنے کرمائیاں جزا خیل کر دیکھ رہی ہیں چونکہ یو سو چمر شریدی امت ناغمت پنکی گی بے پورتکی گی نجا ساتي وو وسکل چی دام به مدفون شي زهري دائمتا اله دې وره تدې او مت روسني سب کچه دې پدې نظافتونه دې به مناسب ډېر خوي ووکاداره چې تاسو د نظافت زندگی تیر وای د ګندګی ژوندې نه ته مون نه من رستنیم مرکی چیو دا مقام چا من دا اللہ را کردے نا پا مکاری را کردے او دا مکاری ملحثاک را کردے دا مکاری ملحثاک من کی تیو بی نجاستی او غل رات من ننجا ہی حضیح خوف خوف و دې ده فارې دا را شان ته وایسته ما دا ونان اگر چې بول دی خدای دې مور کنه زانی تاغوتو د بول پر شو کوم اگر چې حصول دي خو دوم په دې حکم غلطي بول انسان دی او بوله شنو انفه دی حقوق دی هاغه کله کلفین ما ذکر دی خدا هغه په او په کیناره څنګه څه کولای په کار چې به سرایت او بوت کیږي الفاظ مختلف دي عارض واه وی بول انسان افاده علما کیږي کواگا ایتی نونک شیر دیگ، کبول دل حیوانی نونک شیر دیگ، اپر کناره اونک شیر دیگ. وَمَا <تصفيق> اللهم <تصفيق> صل باغن ذا او ښه راځو د مسله غزرو لم تو فرارې اسلام ماکه سره به ظاهر دا او کې همدنه یا ساته مباحثه سود مایا تاسو زده همدنه یا ساته مباحثه سود په دې ځین کې یو بل مسله دا غدا چی توحرت د شروع ته صلاة نه کوی ای مې مالک قدام دی چې توحرت د صوی د شروع ته صلاة نه داسنه دیबास نه ریږي په دې یو سریه ودا سیو جامې په لیتوی جمهور دې نه لیکل جمهور وای په ارادت مکان او دېबास دا د شروع ته صلاة نه دي مونثي کې وای دي اختلاف ته د نظریه څخه د اختلاف تا امام سب سے وہی کی سری پر موذن یا عامی سی دو کا سن سے دے کی د دې تیراو د بغا په باندې کې فاصل بقا باندې کې کوئی عذرانه مستخیر مصنفه ملمیه چې دې رت دي ورته ابتداء نحو همې کې وحادثه را لاله سوق ده خور عدم خور سامده تی سوق ده اختیار ده عدم اختیار ذیر اختیاری ومسلم رسول اللہ اسلام سو گناه و گناه وی موطرہ جملہو تا موتوجیشن موطرہ جملہو تا موتوجیشن موطرہ یو اصر دم المرده اذا رعا في صوبه دمان هو يصلي وضعو مضع في صراته دم دسعيد دي من المصعبه اصر دم دشعبه اذا صلح في صوبه دمان جرابة نعوذر يقبل اوتيم اما ماس فصلح سمدرق رعا في وقلاء ريدو دارده درين وانو یا صلی و فی صواب ذهن ولا اعوذ او جنات و تنلا یاعوذ الله یوقفان او تیمم و صلی صما در کما لا اعوذ رضی الله تعالی عنہ دا اثر نبی شیوه مو صلی الله اچیا صدر سعیدی هم طيب د الشعبی عبد الرحاک موصلن نقل کړی و سې موصور موصلن نقل کړی دی ابن ابي شهم دا ټوکې ټوکې نقل کړی دی پدې کې دا کرون سلیمانی سره او صلاة پا صوب و دم کی دیم صلاة پا صوب و جن آغاد کی تدیو تحفیق محشت ایخ شویده غسلو دم ال خیل کی غسلو منی و فرق کی ترشوید کنه ترشیده او یه تاسکنو هرچی صلاة درگیر خیبله نو تک دم دیم و سنی بابا ذکره اتتپون اسمت صفاقی ورائشی دو دیشن بابدن باو ما جاچی لقبلتیو من لامیران آیت آلاء من صحا سانگ بابدی هم باو ما جاچی لقبلتیو من لامیران آیت آلاء من صحا هرچی نبا در فرها اکثر طریق کلي کې آدني شي ها په سين د مازه کو قائد په بو شو نبا جو اي بس آدو کې او با شي را دي نه کوي امام ابو حنيفه کې ماغنه نه شوي نو او دڅو چې او مونږ د ماټ کیسه یني سودین دڅو او ځاین دڅو او موزنی هم دڅو وي هات تحلیل مفصل له دې ته باندې ته شي تنه د حدیث د مته ی شي وا ابو جهل <سؤال> وا صحابه جهل او زمردګيري وا صامن له وجود ابو جهل د ماجد بن امين جمع فلان باندې مخرشه د ماجد بن عفان سعد مسعود رضی الله تعالی کاټ کړل دي رسول اللہ اس وآمین ہا دارا الحمدللہ اللہ جاہذا کا اللہ رسول الله اس وآمین داد دیمت حراونو به اکر رسول الله صل الله علیہ السلام پر سیجا پر وطا دوست رسول اللہ اس وآمین مسعود للاورکہ اذا آپ کی د د پمار ګورو کې ابن ربيعه حمزه رضی الله تعالی او رضا شوری شبیب یا او دم شیبه بن ربيعه اعظم حمزه پلار او رضا شوری ابن عتبه د مرید ابن عتبه عتبه بن حراس رضی الله تعالی قتل کړی دي سو کوایو حمزه هم دو بهر ته ینظم غره امیه ابن خالد ابن ابن امیه سو کو دا یو فرای قتل کړه د بنی ماجن قبیله یې او محمد صاحب دا ماجن څخه قتل کړه سو کو دا پکا تر کړي شریک شوی دی خالد بن حبیب اوم شریک شوه دی. یور کی دائرہ جی که دا اسید قتل شوه دی اویمولیشو قتل شوه دی. دادے پر سے دلے ہو. راہ کل کدو کوئی تا خوان اندامونی و دا شکا پدې کې څونو دا هم وتی مې موریت اشخاصه کوم شدد رسول الله السلام د سخت نا پمکه کې تا در رحم تا وکړي زندۍ کاوی او دا عملنده کړي سو پیدا علی قتل کړي سو پیدا اجمه یې ثابت قتل کړي تا کې باندې کې رسول الله تان قتل کړي په هر کو زبیه مکه کې ومیدی کرکڑا ہے نرے پورا چداسوں کو خوزای دائج دا عمارتن و علید دا مخبورشو ہے لیکن بایدر کرا را را را مخبورشو اکثریت سیئی لیچی دا قتل شویدی بلکہ دے حقشی تترے ہو عالت اللہ پلانت کے گیر کودن جا شیخ حضرت ناجیزت تعارض کو بنه یا شیخ خپل کا عامل دی ویل چې په فلسفه ترې ځای کار وکړي چې وحشت دیږي هغه د پاره زکار کې په شویل کې تعاملیا وکړو د دې په اړه واند کې وګورل د پاره کې په غر کې مدرار شولې د شرع اچ دین دا اکثریه سویلې شویلې و سلام دل تا تاسو غوږې ته پار کړې نه مون نه فالې دي مون نه شوې دي دغه مون چې لار کېږي هر سری مخې دې نه ده ان تبې درد مله یې شراتا رو پېزي دارنه تدا کوم سوچنا دکړه کې دا خو دې حالاتو رسول الله صند مجبورې حالاتو رسول الله صنده احساسم نو څوما چې پراتې دي دا نه یا سادي دا پټه مليږي دا فرض موږ ته انک شي موږ دا پټه مليږي چې دا ګندګي په یو پاک شي کې بندوا او کو نوو بندا خو او رسول الله صاحب اورند كن پاتې دي چې رسول الله صاحب و الزب حوران پارت اگمہ داشا گندری نظمان اور کپڑے بمپلیت کی او جماعت بمپلیت کی دے وجنہ رسول اللہ اسلام پر سیجا انتظار رہے کو حالا والا دعوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیعت حسنہ پر دی مقام کو لګماونو ته متو جهشي یو خاربو زنی باندې دین ای کومي به فراجز رفلان کوي برابر دې پیروان دوخه د بنو فلان داوري ران فز او هلا محمد چې پشاد محمدي کی چل سیدا کوي با سید علی بالخبر قوم کی چون و ایتو فجاعی فنظرا انتظرکوا حتى یاخینا من الاسلام وذولا ذیین رکاتفی یہ ہم قصداو چه دې خساس دې تاسو دې تاسو په دې دا ګندګی ټینګی دي شي په نور حانات کې شنو شو پدله دې می مقصداو دې په دې چې پټیږي وروته راځي هغه هم نې کی دې مقصدې یا خیر را مجبور را چنا با نمو په ثلا فلق او شه علي جماعتي گندک حرمي گندک او نسبت بدت کوه کې دې وري را پاتې دې دې را پاتې نیکنه دې عمل کوه ایو نیمه سو روي وانا ذل انا او نيشان ما تکت نيشن کو له کای چې زماره پرمانعين وي زمہ کټلوی زپا باندې مزبور شه وینند چې منا کوندلې او کعلی منا قال <سؤال> شروع خندلې ور هیله باندې تو او خلعه او صدقات زنی په نور ماندی حوالا <سؤال> ورطولا. داخو دنوم داخو داو داو داو داو داو داو داو داو داو داو داو داو. رسول <سؤال> اللہ <سؤال> اسلام ساجد و لائت و سلحة تا رسول اللہ اسلام درد. دا یو مړه روان دی هغوی وروفرایي موږ رسول الله صلوات الله عليه وسلم او فاطمه امه راضيا الله عنها فرفقنا ثم قال فشق ذلك عليم ولذا عليهم قال ما كانوا ودي ديذا خير دعاء في ذاه قبرات مطيعه قد دعا قد پیغمبر الاسلام <سؤال> دشان لاکا اینهو سمسامن اللہ مائیکم بیابی جہر و آلیکبی عدبتن ربی و شیبتن و لذیبن مائتن و مائتن و خلاف و عقبتن مائتن و حد سادوی امارن و لیدو فرم یحسرون و اللہ لینہ لقد رأيت الذي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرا في القليب قليب بدر كچا کوي تقلي وي كم چې د بدرو پر هغه مخه هات کوي رسول الله صلى الله عليه وسلم کاوځه کبدې رسول سان درجو چته در حدیث نه یوم سليم بدعی مشرکین ته جہیله سلام دې ځای مان رسول الله صاحب ته یاد چې دا پیغمبر دې خلوی نه مان را حسد نه نه دان مشرکین په دا مقام د حلاکت مصححقینګ لريو لیکن الله دې نه کې چې پیغمبر دې په وجودي او الله دې په خپل قضا او اوری پیغمبر دې وعشارت ده گناه گناه دان وصفه بهم گناه ده صفه دعا که پسليه سم ثابت شو درده رسول اللہ اسلام دعا اخلاه دعا اخلاه دعا شکو کنخوا خید ترمیزی پجابا علنا منگ داباب البزاق و کتاب الگسلت و رسول خا حال واخیم امتحان شي نه کتاب الحیته وای سوي نه اړه دې دا کتاب اصول چه دې مسائل اکثر مقررج دي نه دېم چې دا ختم شي نو به موږ